Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 2 La trei pași de ea, legănându-se necontenit într-un scaun, sprijinindu-și cotul de o mobilă roasă de vremuri, stătea privind-o un flăcău unai ai cărui ochi se lupta neliniștea și ciuda. Ochii lui păreau că întreabă, dar privirea dârză și a țintit a fetei îl stăpânea. Uite, Mercedes, se apropie Paștele. Spunea tânărul N-ar fi timpul să facem nunta, ce crezi? Ți-am spus de o sută de ori până acum ce cred, Fernan și pe semne că vrei să-ți faci singur rău dacă mă întreb iară Nu-i nimic Mai spunem încă o dată, poate așa am să ajung să cred Spunem de o sută de ori că-mi respingi dragostea care era pe plac maicătii Fă-mă să înțeleg pe deplin că te joci cu fericirea mea Că viața și moartea mea nu înseamnă nimic pentru tine. Doamne, doamne, să visez zece ani cam să-ți fiu soț, Mercedes, și să-mi pierd apoi de asta care era singurul scop al vieții mele. Eu cel puțin nu ți-am încurajat-o niciodată, Fernan, îi răspunse Mercedes. Nu m-am arătat niciodată ușuratică față de tine. Ți-am spus mereu. Țin la tine ca la un frate, dar nu-mi cere altceva decât prietenie frățească, fiindcă inima îmi e dăruită altuia." Nu ți-am spus totdeauna așa, Fernand?" Da, știu, Mercedes," îi răspunse tânărul. Da, față de mine ți-ai făcut datoria crudă de a spune adevărul. Dar ai uitat că la catalane există legea sfântă de a nu ne căsători decât între noi?" Te înșel, Fernand, nu e o lege, ci doar un obicei. Și, crede-mă, nu faci bine că te bizui pe legea asta. Ți-au căzut sorții la recrutare, Fernand. Libertatea pe care o mai ai e doar îngăduință. Dintr-o clipă în alta poți fi chemat sub arme. Când vei fi soldat, ce să te faci cu mine, obiată orfană, tristă, săracă, neavând altceva decât o colibă aproape ruinată, în care atârnă câteva plase rupte, biată moștenire lăsată de tata mamei și de mama mie Gândește-te bine, Fernand, că de un an de când a murit mama, trăiesc aproape din pomana altora Tu mă minți uneori că ai nevoie de ajutorul meu, dar faci asta numai ca să împarți cu mine ce pescuiești Iar eu primesc, Fernand, pentru că ești fiul fratelui tatei pentru că am fost crescuți împreună și mai ales pentru că, mai presus de toate, te-aș mâhni prea tare dacă n-aș primi. Dar știu bine că peștele vândut, din care îmi scot banii ca să-mi cumpăr cânepă pentru răsucit, îl primesc de pomană. Și ce are a face Mercedes? Așa, sărmană și singură cum ești? Îmi ești mai dragă decât fata acelui mai semeț armator sau acelui mai avut bancher din Marsilia. Ce ne trebuie nouă, ăstora? O femeie cinstită și o gospodină harnică. Unde aș putea găsi alta mai vrednică decât tine? Fernan, îi răspunse Mercedes, clătinând din cap. Când iubești un alt bărbat decât pe soțul tău, Devii gospodină nevrednică și nu poți jura că ai să rămâi femeie cinstită. Mulțumește-te cu prietenia mea, căci îți mai spun odată. E tot ce-ți pot făgădui. Și n-am obicei să făgăduiesc decât ceea ce știu că pot da. Înțeleg, spuse Fernan. Îți induri cu răbdare sărăcia ta, dar de-a mea te temi. Să știi însă, Mercedes, că dacă mai ai iubi... Aș încerca să mă îmbogățesc. tu îmi porți noroc și m-aș îmbogăți. Aș putea să fac mai mult decât meseria de pescar. Să intru ca vânzător într-o prăvălie. Poate că aș ajunge chiar negustor." Nu poți încerca nimic din câte îmi spui, Fernan. Tu ești soldat și mai stai la Catalan doar fiindcă nu-i război." Rămâi deci pescar, scar, nu-ți făuri visuri care pot face să ți se pară și mai groaznică realitatea. Mulțumește-te cu prietenia mea, altceva nu-ți pot dărui. Ai dreptate, Mercedes, mă voi face marinar. În locul veșmintelor părinților noștri, pe care tu le urăști, voi purta o pălărie lucioasă, o cămașă vărgată și o veste albastră cu ancore pe nasturi așa e că ăsta e costumul care îi trebuie cuiva ca să-ți placă?" Ce vrei să spui?" întrebă Mercedes privindul l mândră. Ce vrei să spui? Nu te înțeleg." Vreau să spun, Mercedes, că ești atât de aspră și de crudă cu mine, numai pentru că aștepți un bărbat îmbrăcat așa cum ți-am spus. Dar cel așteptat poate că e nestatornic sau, dacă nu o fi, atunci e marea nestatornică și pentru el." Fernan," strigă Mercedes, te credeam bun și mă înșelam. Rea trebuie să-ți fie inima dacă chem mânia lui Dumnezeu în ajutorul geloziei tale. Ei bine, nu mă ascund. Îl aștept și-l iubesc pe cel despre care vorbești, și dacă nu s-o mai reîntoarce, în loc să învinovățesc nestatornicia de care pomenești tu, am să spun că a pierit iubindu-mă." Tânărul Catalan făcu un gest de mânie. Te înțeleg, Fernand. Îl urești pentru că nu te iubesc. Ai să-ți încrucișez cuțitul catalan cu pumnalul lui. Și la ce ai să ajungi? Dacă vei fi invins, n-am să-ți mai fiu prietena, iar dacă vei învinge, prietenia mi se va schimba în ură cumplită. Crede-mă, cel ce caută cearta unui bărbat nu-i poate fi drag femeii care îl iubește pe bărbatul acela." Nu, Fernan, n-ai să te lași mânat până într de gânduri rele. Dacă nu mă poți avea ca soție, mulțumește-te să mă ai ca prietenă, ca soră. Și de altfel," adăugă ea cu ochii tulburi, muiați în lacrimi. Așteaptă, așteaptă, Fernan. Singur ai spus adineaori că marea e vicleană, iar el e plecat de patru luni. În patru luni am numărat destule furtuni." Fernan Rămase nepăsător. Nu căută să șteargă lacrimile care roiau pe obrajii fetei și, cu toate astea, ar fi dat câte un pahar din sângele lui pentru fiecare strop de lacrimă. Dar ele curgeau pentru altul. Ridicându-se, el făcu un conjurul colibei, apoi se întoarse și se opri în fața lui Mercedes. Avea privirea cruntă și pumnii strânși. Haide, Mercedes!" Mai spune-mi odată, ești pe deplin hotărâtă?" Îl iubesc pe Edmond Dantes," îi răspunse ea rece. Și nimeni altul în afară de Edmond nu-mi va fi soț." și îl vei iubi întotdeauna? Cât voi trăi?" Fernand își plecă fruntea ca un om descurajat, oftă adânc, apoi deodată privi spre Mercedes cu dinții strânși și cu nările fremătătoare. Și dacă a murit?" Dacă a murit, am să mor și eu." Și dacă o să te uite?" Mercedes!" se a auzit de afară un glas voios, Mercedes!" Vezi bine că nu m-a uitat, fiindcă a venit." strigă ea îmbujorându-se de bucurie și tresaltând de dragoste. Și alergă spre ușa pe care o deschise strigând. Edmond, Edmond, sunt aici!" Fernan?" Palid și înfiorat, se trase înapoi, asemenea unui om care întâlnește un șarpe în drum. Găsind un scaun în cale, el se așeză copleșit. Edmond și Mercedes se țineau strâns îmbrățișați. Soarele arzător al Marsiliei, pătrunzând prin deschizătura ușii, îi învăluia într-un val de lumină. La început ei nu mai văzură nimic din câte erau în preajmă. O fericire imensă îi despărțea de lume Și cei doi tineri Nu-și vorbeau decât prin cuvintele trunchiate Care se spun sub imboldul Unei bucurii atât de vii Încât pariscate din durere Deodată Edmond zări fața întunecată lui Fernand Care se deslușea în umbră Pală și amenințătoare Fără să-și dea seama Tânărul catalan își încleștea Semâna pe cuțitul de la brâu Iertați-mă spuse Edmond, încruntându-se și el. Nu băgasem de seamă că suntem trei. Apoi, întorcându-se spre Mercedes, o întrebă. Cine e domnul?" Domnul îți va fi cel mai bun prieten, Dantes, fiindcă e și prietenul meu. Îmi e văr, îmi e frate. E Fernand, adică omul care, după tine, îmi e cel mai drag din lume. Nu-l recunoști?" Da, da," făcu Edmond. Și, fără să-i dea drumul fetei pe care o ținea strâns de mână, el îi întinse cu prietenie catalanului mâna liberă. Dar Fernand, departe de a răspunde la gestul acesta prietenesc, rămase mut și neclintit ca o statuie. Atunci, Edmond își plimbă privirea cercetătoare de la Mercedes, tulburată și tremurândă, la Fernand, întunecat și amenințător. O singură privire i-a fost de ajuns ca să înțeleagă. Îl cuprinse mânia. Nu știam că mă grăbesc atâta să vin la tine, Mercedes, ca să găsesc un dușman." Un dușman!" strigă Mercedes, privind furioasă spre vărul său. Un dușman la mine, Edmond! Dacă aș crede asta, te-aș lua de braț și aș pleca la Marsilia, părăsindu-mi casa pentru totdeauna." În ochii lui Fernand sclipi un fulger Iar dacă ți s-ar întâmpla vreo nenorocire, dragul meu Edmond Adăugă ea cu aceeași liniște de neînfrânt care îi doveda lui Fernand că-i citise până în adâncul gândurilor lui ucigașe Dacă ți s-ar întâmpla vreo nenorocire M-aș cățăra pe piscul morjeon și m-aș zvârli de acolo să mă zdrobesc de stânci Fernand se îngălbeni dar te-ai înșelat, Edmond," vorbia mai departe. Aici nu-i niciun dușman, nu-i decât Fernand, fratele meu, care-ți va strânge mâna ca un prieten credincios." Spunând acestea, Mercedes se întoarse mântre spre Catalan. Fernand, ca și cum privirea ei l-ar fi vrăjit, se apropie încet de Edmond și întinse mâna. Ura lui, asemenea unui val furios, dar neputincios, se frânsese în fața puterii cu care femeia aceasta îl stăpânea. Dar abia atinse mâna lui Edmond și Fernand, dându-și seama că nu poate îndura mai mult, se năpustia afară. Nefericitul de mine, gândea el alergând ca un scos din minți și strângându-și fruntea în palme. Cine o să mă scape de omul ăsta?" Hei, catalane! Hei, Fernand!" Unde alergi așa?" îi strigă cineva. Tânărul se opri dintr-o dată, se uită în preajmă și îl văzu sub umbrarul de frunze pe Caderus, stând la masă cu Danglar. Hei!" strigă Caderus, de ce nu vii încoace? Ești așa de grăbit că nici n-ai timp să dai bună ziua la prieteni? Mai cu seamă când mai au încă o sticlă aproape plină dinainte?" adăugă Danglar. Fernand îi privi ucit și nu scoase o vorbă. Dar plouat mai e!" șopti Danglar, făcându-i semn cu genunchiul lui Caderus. Nu cumva ne-am înșelat și împotriva așteptărilor noastre, Dantes a ieșit învingător. La naibă, trebuie să vedem!" îi răspunse Caderus. Apoi, întorcându-se spre Fernand, îl întrebă. Ce-ai de gând, catalanei? Te hotărăști odată?" Fernand își terse sudoarea care îi șiroia pe frunte și păși încet sub boltă Umbra răcoroasă îi mai liniști simțurile și îi răcori trupul istovit Bună ziua, mai el, m-ați chemat, nu-i așa? Și spunând acestea, Fernand mai mult se prăbuși decât se așeză pe unul din scaunele de lângă masă te-am chemat, fiindcă alergai ca un nebun și mi-era teamă să nu dai fugă să te arunci în mare," râse Caderus. Ce naiba, când ai prieteni nu-i vorba numai să-i cinstești cu un pahar de vin, ci să-i și împiedici să bea trei-patru ocale de apă." Fernand gemu din greu și-și lăsă fruntea peste pumnii puși cruciși pe masă. Ascultă, vrei să-ți o spun în față, Fernand?" urmă Caderus. Începând discuția cu brutalitatea grosolana a oamenilor de rând, pe care curiozitatea îi face să uite orice fel de diplomație. Parcă ai fi un amorez ploat. Și își și gluma cu un hohot de râs. Da, de unde?" Făcut Danglar. Unui flăcău ca el nu e dat să sufere din dragoste. Tu glumești, Caderus." Ba, nu glumesc deloc," urmă Caderus. Mai bine auzi-l cum oftează. Vinoți în fire, Fernand, ridică nasul și răspunde-ne. Nu-i frumos să nu răspunzi unor prieteni care te întreabă de sănătate. Cu sănătatea o duc bine, răspunse Fernand, încleștându-și pumnii, dar ținând capul mereu plecat. Ei, vezi, spuse Caderus, făcându-i cu ochiul lui Danglar. Să-ți spun eu ce s-a întâmplat. Fernan ăsta, care e un catalan de treabă, unul dintre cei mai buni pescari din Marsilia, e îndrăgostit de o fată frumoasă, numită Mercedes. Dar ghinionul dracului se pare că și fata frumoasă e îndrăgostită la rândul ei de secundul de pe faraon. Și cum faraonul a intrat astăzi în port, pricepi. Nu pricepi, făcut anglar. Bietul Fernand a trebuit să-și ia tălpășița. Și ce dacă?" se mânie Fernand, ridicând capul și privind spre Caderus, ca unul care caută pe cine să-și descarce mânia. Mercedes se liberă să facă ce vrea, nu-i așa? Și are voie să iubească pe cine poftește." Dacă așa e vorba, atunci se schimbă socoteala." o întoarse Caderus. Numai că eu te credeam catalan și auzisem că un catalan nu se lasă înlocuit de un rival cu una cu două. Ba chiar mi se mai spusese că Fernan, mai ales, e cumplit când vrea să se răzbune." Fernan zâmbit cu milă. Un îndrăgostit nu-i niciodată cumplit," spuse el. Bietul băiat se amestecă de anglar prefăcându-se că îl plânge din toată inima. Ce vrei? Nu se aștepta să-l vadă pe Dante, sunt se așa pe nepusă masă. Poate-l credea mort, necredincios, cine mai știe? Loviturile astea sunt cu atât mai dureroase, cu cât pică mai pe neașteptate." Pe cinstea mea!" spuse bând și vorbind totodată ca de rus, căruia vinul amețitor de malaga a începuse să-i se urce la cap. În orice caz, Fernan nu-i singurul nemulțumit de întoarcerea norocoasă a lui Dantes. Nu-i așa, Danglar? Ba, așa e. Aș îndrăzni chiar să spun că din pricina asta nu o să-i meargă bine." N-are a face," vorbi iar ca de rus, turnând vin în paharul lui Fernand și umplându-și pentru a opta sau a zecea oară propriul său pahar, în timp ce Danglar abia dacă-și muiase buzele în vin. Până una alta se însoară cu Mercedes." Cu frumoasa Mercedes, doar pentru asta a venit." Pe când croitorul vorbea, Danglar cerceta cu atenție echipului lui Fernand, în a cărui inimă cuvintele lui Caderus cădeau ca plumbul topit. Și pe când nunta?" întrebă el. Nu-i făcută încă." lăsă Fernand să-i scape vorba. Nu-i făcută, dar se va face," urmă Caderus. Asta e tot atât de sigur pe cât de sigur că Dantes va fi capitan pe faraon. Nu-i așa, Danglar? Auzind această înțepătură, Danglar tresări și se întoarse spre Caderus, privindu-l ca să vadă dacă vorbise din adins. Dar nu citi decât invidie pe chipul croitorului aproape năucit de beție. Atunci hai să bem în sănătatea capitanului Edmond Dantes, soțul frumoasei catalane. Spuse el, umplând paharele Caderus duse greoi paharul la buze și îl sorbi dintr-o înghițitură Fernan îl lope al său și dădu cu el de pământ, făcându-l țăndări He strigă Caderus, ce văd colosus sus, în vârful colinei, spre Catalani? Ia uite-te tu, Fernan, că ai ochi mai buni decât ai mei Mi se pare că am început să văd tulbure și știi, vinul te înșală că ar fi doi îndrăgostiți mergând alături mână în mână Să mă ierte Dumnezeu, dar habar n-au că îi vedem. Uite-i că se sărută." Danglar nu scăpa nimic din zbuciumul lui Fernand, al cărui chip se descompunea văzând cu ochii. Îi cunoști, domnule Fernand?" întrebă el. Da," răspunse Catalanul cu o voce năbușită. E domnul Edmond cu domnișoara Mercedes." Ei, vedeți?" râse Caderus. Și eu care nu-i recunoșteam. Hei, Dantes! Hei, fată frumoasă! Ia veniți puțin încoace și spuneți-ne când faceți nunta, fiindcă domnul Fernand e încăpățânat și nu vrea să ne spună el." Taci din gură odată!" făcut Danglar, prefăcându-se că îl oprește pe Caderus, care, cu încăpățânarea bețivanilor, căuta să iasă din umbrar. Mai bine încearcă să te ții pe picioare și lasă îndrăgostiții să se iubească în tihnă. Uită-te la Fernan și i-al drept pildă. El e om cu judecată." Poate că Fernan, ajuns la capătul răbdării, îmboldit de danglar, cum sunt taurii îmboldiți de toreadori, s-ar fi zvârlit asupra lui Dantes, căci se și ridicase și se ghemuise, gata să se repeadă asupra rivalului." Dar tocmai atunci Mercedes, dreaptă și surzătoare, își săltă frumosul cap făcând să-i lucească privirea limpede. Iar Fernand, amintindu-și amenințarea că își va curma și ea zilele dacă Edmond moare, se prăbuși descurajat pe scaun. Danglar se uita rând pe rând la cei doi oameni de lângă el, unul îndobitocit de beție, celălalt stăpânit de patimă. N-am să scot nimic de la neghiobii ăștia, murmură el, și tare mă tem că mă aflu între un bețiv și un fricos. Unul crapă de invidie și se amețește cu vin, când ar trebui să-și bea fierea, iar nerodul celălalt, căruia i s-a luat logodnica de sub nas, se mulțumește să plângă și să se vaite ca un țânc. Și cu toate astea are ochii înflăcărați ca spaniolii sicilienii și calabrezii, care știu să se răzbune, nu glumă Și are niște pumn Dar putea să strivească țeasta Unui bou la fel de ușor Cum o strivește gheaga unui măcelar Mare norocare, Edmond O să se însoare Cu fata asta frumoasă O să ajungă capitan și o să-și râdă De noi Numai dacă un zâmbet hidos Răsări pe buzele lui Danglar Numai dacă n-am să mă amestec Și eu Hei Edmon!" strigă Caderus, ridicându-se pe jumătate și sprijinindu-se cu pumnii de masă. Hei, Edmon! Nu-ți mai vezi prietenii sau ești prea mândru ca să vorbești cu ei?" Nu, dragul meu, Caderus!" îi răspunse Dantes. Nu sunt deloc mândru, ci sunt fericit și fericirea orbește, cred, mai mult decât mândria." Așa mai înțeleg și eu," spuse Caderus. Ei, bună ziua, doamnă, Dantes!" Mercedes îl salută serioasă. Încă nu mă cheam așa," vorbia. Și în țara mea, dacă îi spui unei fete pe numele logodnicului, mai înainte ca logodnicul să-i fie soț, nu-i deloc bine. Aduce ghinion. De aceea te rog," spune Mercedes. Trebuie să-l pe vecinul Caderus," spuse Dantes. S-a înșelat cu foarte puțin Așadar, nunta va avea loc în curând, domnule Dantes Întrebă Danglar, salutându-i pe cei doi tineri Cât s-o putea mai curând, domnule Danglar Astăzi, cuvântarea tatei Și mâine sau poi mâine, cel mai târziu O spățul de logodnă aici, la rezerv Cred că prietenii n-au să lipsească cu alte cuvinte ești poftit și dumneata, domnule Danglar, și ești poftit și tu, Caderus." Dar Fernand? întrebă Caderus cu un rânjet dulceag. Pe Fernan nu-l poftești?" Fratele soției mele e și fratele meu," răspunse Edmond, și ne-ar părea rău și mie și lui Mercedes să nu fie lângă noi în asemenea clipe." Fernand vrut să răspundă ceva, dar cuvintele i se necară în gât și nu putu spune o vorbă măcar. Astăzi bine cuvântarea, mâine sau poi mâine, logodna." Pe naiba, dar grăbit mai ești, căpitane." Danglar," îl opri Edmond zâmbind, am să-ți spun și eu ceea ce îi spunea mai adineaur Mercedes lui Caderus. Nu-mi dau un titlu care încă nu mi se cuvine. Asta aduce Ghinion." Iartă-mă! Ziceam numai că par tare grăbit. Ce naiba! Doar avem tot timpul. Faraonul nu pornește în largă niciun caz mai devreme de trei luni. Totdeauna ne grăbim când e vorba de fericire, dragă Danglar, pentru că atunci când ai avut mult de suferit, abia mai crezi noroc. Dar nu numai egoismul mă împinge să mă grăbesc. Am de făcut un drum la Paris." Zău? La Paris?" Și te duci pentru prima dată acolo, Dantes?" Pentru prima dată." Ai ceva, treburi?" Nu mă duc pentru mine. Am de îndeplinit o ultimă însărcinare din partea bietului capitan Lecler. Înțelegi, Danglar, pentru mine e ceva sfânt. Dar fii liniștit, n-am să stau cine știe cât. Doar mă duc și mă întorc. Da, da, înțeleg," spuse cu glas tare Danglar. Iar în sinea lui pleacă la Paris fără doar și poate ca să ducă scrisoarea pe care i-a încredințat-o marele mareșal. Drace, scrisoarea asta mă face să mă gândesc la ceva strașnic. Ah, Dante, prietene, nu ești încă trecut la numărul unu în registrele faraonului? Pe urma, întorcându-se spre Edmond, care pornise mai departe, îi strigă. Drum bun!" Mulțumesc!" răspunse Edmond, întorcând capul și făcând un semn prietenesc. Apoi cei doi îndrăgostiți își urmară calea, liniștiți și voioși, ca doi aleși ce se înalță spre ceruri. Capitolul 4. Complot Danglar se uită după Edmond și după Mercedes, până când cei doi îndrăgostiți dispărură pe după un colț al fortului Sfântul Nicolae. Apoi, întorcându-se, dădu cu ochii de Fernan, care se prăbușise palid și tremurând pe scaun, în timp ce ca rus băiguia un cântec de beție. După câte mi se pare, dragă domnule, nunta asta nu prea place la toată lumea," îi spuse de anglar lui Fernan. Pe mine mă lovește drept în inimă. O iubeai mult pe Mercedes? O adoram. De multă vreme?" De când o cunosc, am iubit-o întruna. Și în loc să faci ceva, stai aici și-ți smulgi părul. Ce n -aiba? Nici nu mi-aș fi închipuit că așa se poartă oamenii din neamul dumitale. Ce vrei să fac?" întrebă Fernand. Ce știu eu? Parcă mă privește pe mine? Doar nu sunt eu îndrăgostit de domnișoara Mercedes, ci dumneata. Caută și vei găsi, cum spune Evanghelia." să-mi ceva. Ce anume? Voiam să înjunghii bărbatul, dar femeia mi-a spus că de-i se întâmplă vreo nenorocire logodnicului ei, atunci și a zilele. De, lucrurile astea se spun, dar nu prea se fac. nu o cunoști pe Mercedes. Dacă a spus ea ceva, își ține cuvântul. Negiobule, murmură Danglar, ce-mi pasă dacă ea se omoară sau nu? Totul e ca Dantes să nu ajungă capitan. Și mai înainte ca Mercedes să-și dea sufletul, urmă Fernand cu o hotărâre de neclintit, aș muri eu însumi. Asta e dragoste, nu glumă, mormăi Caderus, de rus, abia vorbind de beat ce era. De nu e așa am pun capul. Ascultă, glăsui Danglar. Îmi par băiat de treabă și să mă ia naiba dacă n-aș vrea să te scap de la ananghie. Însă, zi mai departe, îl îndemnă Caderus. Tu ești pe trei sferturi, beat, dragul meu," ioreteză Danglar. Termină sticla și ai să fii beat de-a binelea. Bea și nu te amesteca în treburile noastre. Pentru asemenea treburi e nevoie să ai mintea limpede." Eu, beat?" se miră Caderus. Hai, Dade, aș mai putea să beau încă patru sticle de astea, care nu-s mai mari decât sticluțele de parfum. Ia mai adu niște vin, taică, panfile!" Și, ca să-și întărească spusele, cade Rusis cu paharul în masă. Ce-ai vrut să spui?" întrebă Fernand, așteptând cu nesați sfârșitul frazei neterminate. Ce-am vrut să spun? Am uitat!" Bețivul ăsta de Caderus m-a făcut să-mi pierd șirul gândurilor. Treaba mea dacă sunt bețiv, vai de capul a care se tem de băutură, fiindcă au niscai gânduri rele și se tem să nu le scoată vinul la iveală. Și Caderus început să cânte două versuri dintr-un cântec foarte la modă pe atunci. Precum potopul dovedește, toți sticăloșii apă beau. Spunei că ai vrea să mă scap de la Ananghie, aminti Fernan, însă, da, însă, ca să te scap, e de ajuns ca Dantes să nu se însoare cu iubita dumitale. și cred că nunta poate fi împiedicată fără ca Dantes să moară. Numai moartea îi poate despărți. Judeci ca o cizmă, prietene, se amestecă în vorbă ca de rus. Iar Danglar, care e un pișicher, un șmecher, un grec, o să-ți arate că te înșeli. Arată-i, Danglar! Te-am luat pe garanție, spune-i că nu-i nevoie ca Dantes să moară. Dantes e un băiat de treabă și mie mi-e drag. În sănătatea ta, Dantes! Fernand se ridică mânios. Lasă-l să sporovăiască, îl potoli Danglar. La urma urmei așa beat cum e nu greșește prea mult. Lipsa unuia din doi duce la despărțire la fel de bine ca și moartea. Gândește-te numai că dacă între Edmond și Mercedes s-ar ridica zidurile unei închisori, ele i-ar despărți tot atât cât le spedea unui mormânt. Numai că din închisoare poți ieși, vorbi Caderus, care ținea cu tot din adinsul să-și spună părerea, deși i se încălcise mintea. Iar când ești din închisoare și te cheamă Edmond Dantes, atunci te răzbun." Ce are a face?" șopti Fernand. Și apoi?" urmă Caderus. De ce l-ar băga pe Dantes la închisoare? N-a furat, n-a ucis, n-a asasinat?" Lasă gura!" se răsti danglar. N-am chef să tac!" răspunse Caderus. Eu vreau să-mi spui de ce să-l bage pe Dantes la închisoare." Îl iubesc pe Dantes!" În sănătatea ta, Dantes!" Și dădu pe gât un nou pahar de vin. Danglar îl cunoscut după ochi că e beat turtă și se întoarse spre Fernan. Înțelegi că nu-i nevoie să fie ucis?" Întrebă el. Nici vorbă dacă, după cum spuneai, am putea face să fie închis. Dar cum să facem?" Am putea găsi o cale dacă am chipzui bine," îi răspunse Danglar. Dar ce naiba mă fi amestecând eu? Ce mă privește pe mine?" Nu știu dacă te privește," spuse Fernand, apucându-l de braț. Dar știu că ai motiv să-l urăști pe Dantes. Celui ce urăște nu-i poate scăpa ura altora." Eu să am motive de ură împotriva lui Dantes? Pe cinstea mea că nu-i adevărat. Te-am văzut că suferi și suferința m-a mișcat atâta tot." Dacă însă îți închipui cumva că e vorba de mine, atunci adio, prietene, descurcă-te singur!" Și Danglar se prefăcu că e gata să plece. Nu, nu!" îl opri Fernand, rămâi!" La urma urmei puțin îmi pasă dacă-i porți sâmbetele sau nu lui Dantes." Eu unul îl urăsc și o spun pe față." Găsește ce-i de făcut și am să fac. Numai să nu fie vorba de moarte de om, fiindcă Mercedes... Mi-a spus că se omoară dacă e ucis Dantes." Caderus, care-și culcase capul pe masă, ridică fruntea și se uită buimăcit la Fernand și la Danglar. Dantes, ucis? Cine vrea să-l pe Dantes?" Eu nu vreau să fie ucis. Îmi e prieten. Azi dimineața a vrut să-și împartă banii cu mine, așa cum mi am împărțit și eu cu el." Nu vreau să fie ucis Dantes." Cine spune că o să-l ucidă, idiotule?" îl repezi Danglar. E vorba de o glumă, atâta tot. Bea în sănătatea lui și lasă ne în pace," Adaugă el, umplând din nou paharului Caderus. Da, da, în sănătatea lui Dantes," băigui Caderus, golindu-și paharul. În sănătatea lui, în sănătatea, în..." Cum să facem?" Cum să facem?" întrebă Fernand. Încă n-ai găsit cum?" Nu, asta e treaba dumitale. Adevărat," spuse Danglar. Francezii sunt mai cu cap decât spaniolii, fiindcă spaniolii își tot rumegă gândurile, iar francezii inventează." Atunci inventează ceva," făcu Fernand nerăbdător. Băiete," ceru Danglar, adu o pană cerneală și hârtie." O pană cerneală și hârtie." Șoptii Fernand Da, eu sunt agent contabil Pana, cerneala și hârtia sunt uneltele mele Și fără unelte nu pot să fac nimic O pană, cerneală și hârtie Strigă la rândul său Fernand Sunt toate pe masa de colo Le arătă servitorul de la Han Atunci adu-le încoace Chelnerul luă hârtia, cerneala și pana Și le aduse la masa de subboltă. Când te gândești, băigui ca de rus, lăsând să-i cadă o mână peste hârtie, când te gândești că poți ucide un om cu astea mai bine decât dacă l-ai aștepta în fundul pădurii cu un pistol în mână. M-am temut totdeauna mai mult de o pană, de o sticluță de cerneală și de o foaie de hârtie decât de o spadă sau un pistol. Neghiobul nu e atât de beat pe cât pare, șoptit danglar. Mai toarnă băutură, Fernand!" Fernand turnă, iar Caderus, ca un adevărat băutor, își luă mâna de pe hârtie și o întinse spre pahar. Catalanul îi urmări mișcarea până ce Caderus, aproape doborât, puse sau mai bine zis lăsă să-i cadă paharul pe masă. Așadar," urmă Danglar, spuneam că, de pildă, dacă după o călătorie ca aceea pe care a făcut-o acum Dantes, când a trecut pe la Neapole și pe la Sfânta Elena, s-ar găsi cineva să-l denunțe procurorului regal ca agent bonapartist, am să-l denunț eu, strigă Fernand. N-am nimic împotrivă, dar te vor pune să-ți semnezi denunțul și te vor confrunta cu cel denunțat. Ți-aș da eu dovezile de învinovățire, nici vorbă, fiindcă le cunosc. Dar, Dantes, nu o să rămână Cât lumea la închisoare Într-o bună zi o să iasă Și în ziua în care va ieși Va fi vai de cel ce l-a făcut să intre Nici nu cere altceva decât să-mi caute râcă Spuse Fernand Și Mercedes? Mercedes care te va urâ Dacă vei cuteza măcar să-i zgârii Pielea iubitului ei Edmond Adevărat, mormăi Fernand Nu, nu Urmă Danglar, dacă se hotărăște cineva să-l denunțe, atunci ar face mai bine să ia ușurel pana asta, așa cum fac eu acum, să o moaie în cerneală și să scrie cu mâna stângă, ca să nu-i se recunoască scrisul, un mic denunț întocmit în felul următor. Și Danglar, întărindu-și cuvintele prin pildă, luă pana în mâna stângă și cu un scris răsturnat,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 Răzbunarea noastră o să fie cum trebuie, fiindcă în niciun caz nu o să se poată întoarce împotriva dumii tale, iar lucrurile au să se desfășoare de la sine. N-ar mai fi decât de împăturit scrisoarea, așa cum fac eu acum și descris pe ea, domnului procuror regal, și cu asta totul ar putea fi gata. Și Danglar scrise în joacă adresa. Da, totul ar putea fi gata. Strigă ca de rus, care, cu o ultimă sforțare a minții, ascultase cele citite și înțelegea instinctiv ce nenorociri putea aduce un asemenea denunț. Sigur, totul ar putea fi gata, dar ar fi o ticăloșie. Și întinse mâna ca să apuce scrisoarea. Ți-am spus că toate astea nu sunt decât glume." Încercă să-l oprească de angular, împingându-l mai încolo. Glumă e și ce-am spus și ce-am făcut. Nimeni n-ar fi mai măhnit decât mine dacă i s-ar întâmpla ceva lui Dantes, dragului de Dantes. Așa că, uite, apucând scrisoarea, Danglar o mototoli și o zvârli într-un colț al umbrarului. Așa mai înțeleg, îngăimă ca de rus. Dantes e prietenul meu și n-aș vrea să-i facă nimeni rău. Dar cine naiba se gândește să-i facă rău? Lui Fernand sau mie nici prin cap nu ne trece una ca asta." Sări de anglar, ridicându-se și uitându-se la tânărul care rămăsese pe scaun, cu privirea ațintită spre scrisoarea zvârlită într-un ungher. Atunci să ne mai aducă vin," se învoi Caderus. Vreau să beau în sănătatea lui Edmond și a frumoasei Mercedes." Ai băut și până acum prea mult bețivule. Iar dacă o să mai bei, o să fii silit să te culci aici, fiindcă nu o să te mai poți ține pe picioare. Eu? se miră caderus, ridicându-se cu un fumurarea neroada omului beat. Eu să nu mă mai pot ține pe picioare? Pun rămășag că mă urc în clopotnița de la Acul, și încă fără să mă clatin. Fie, îi răspunse Danglar. Primesc rămășagul, dar nu pentru astăzi, ci pentru mâine. Acum e timpul să ne întoarcem acasă. Dăm mâna și haidem." Să ne întoarcem acasă, dar nu-i nevoie să-ți dau mâna. Vi și tu, Fernan. Te întorci cu noi la Marsilia?" Nu, eu mă întorc la Catalani." Rău faci, hai cu noi." N-am nicio treabă la Marsilia și nu vreau să merg." Cum ai spus?" Nu vrei să mergi? Nai ai decât prietene! Nu te silește nimeni! Libertate pentru toată lumea! Hai, Danglar, și să-l lăsăm pe dumnealui să se întoarcă la catalani, dacă așa are chef! Danglar folosi clipa aceasta de bună bunăvoință din partea lui Caderus ca să-l urnească spre Marsilia. Dar, pentru a-i lăsa lui Fernand un drum mai scurt și mai ușor de făcut, în loc să pornească spre cheiul Rivneuve, se întoarse prin poarta Sfântul Victor. Caderus îl urma clătinându-se și ținându-se agățat de brațul lui. După ce făcuse vreo douăzeci de pași, Danglar întoarse capul și-l văzu pe Fernand grăbindu-se să ia scrisoarea și s-o vâre în buzunar, apoi ieșind din umbrar și pornind în goană spre Pion. Ce are de gând să facă?" se miră Caderus. Uite că ne-a mințit." Zicea că se duce la Catalan și, când colo, a pornit-o spre oraș. – Hei, Fernan, ai greșit drumul, băiete! – Nu vezi tu bine, îi răspunse Danglar. A pornit-o de-a dreptul pe drumul spre Viei, în firmării. – Așa e, se minună Caderus. Și-aș fi putut să jur că a luat-o spre dreapta. – Ce mai? Vinul te înșeală. – Acum cred că treaba e pornită de-a binelea. Șoptica pentru sine danglar Nu mai e nevoie de altceva decât să o lăsăm să meargă de la sine Capitolul 5 Ospățul de logodnă A doua zi, vremea fu minunată Soarele se înălţă limpede și strălucitor Iar razele purpurii ale zorilor împestriţară cu nestematele lor crestele spumoase ale valurilor Ospățul fusese pregătit la primul etaj al Cârciumei Rezerv, a cărei boltă o cunoaștem, într-o sală largă și luminată de cinci sau șase ferestre, deasupra cărora, nu se știe din ce pricină, se afla scris numele câte unui mare oraș din Franța. De-a lungul tuturor acestor ferestre se întindea un balcon făcut din lemn ca și întreaga clădire de altfel. Deși ospățul fusese anunțat pentru amiază, încă de la orele 11 balconul se umpluse de oameni care se plimbau de colo-colo nerăbdători. Erau marinarii mai destoinici de pe faraonul și câțiva soldați, prieteni de-ai lui Dantes. În cinstea logodnicilor îmbrăcaseră cu toții cele mai frumoase veșminte pe care le aveau. Printre viitorii comesen se zvonise că armatorii faraonului vor cinsti cu prezența lor o de nuntă al secundului. Dar asta li se părea o cinste atât de mare pentru Dantes, încât nimeni nu cuteza să o creadă. Și totuși, Danglar, sosind împreună cu Caderus, întări la rândul său vestea. Se întâlnise de dimineață chiar cu Morel, care îi spusese că va sosi și el să ia masa la rezerv. Într-adevăr, îndată după ei, Morel își făcu intrarea în cameră și fu salutat cu aplauze de către toți marinarii faraonului.